Bueno, gaur abenduaren hogeita lagua, gaur olentzero etorko da eta olentzeron laguntza liatxuk hemen, harritxuta kaixo egunon? Kaixo egunon! Bueno, Zemuz, ya azkeneko pre prestakuntza lan egiten, ez? Bai, bai, bai, azkenekoak bai Baina azkeneko gandikan, bai, bai. luzie deuna, bai, azkeneko bai Bueno, ta Zemuz dijoa, asunto hau Ondo, ondo dijo, betiko -be muan bala gizu Bai, ez? Bai, olentzer hori aprisa sartzen nahi eh, digu, aber gauza gondo eiten egan, eta pixka, eta atzetik sisiatzen nahi eh, digu, minon bueno. Bueno, e, suposatzen dut, urteroko kontuak izango bai. dila, ez zekit aldaketaik badaona urten, o...? Bueno, aldaketaik ikibat, bai. E, Lenon lehen, azten ginen, Olentzerun horrekin bost herritan, eta urten, bost eta aurratu dugu. E, gureak italdi ja batu dira oi hartzungo, bueno, laurtan abez batzako kidiak, eta ordun asmoa dute bostetan plazan kantu jiran azteko. Mm -hmm. e, plazan eta plazain guruan. Bueno, orduan, bostetan etorko da olentzero, ya buzoia ikusi dut? Bai, jartzen dugu. Kusten zuzea ondilea den ez? Bai, bai. Bete-bete ba, ikenda. A bai, eh? Bai, bai, bai. bai. Takio, Ta, izaten dut batzuk, Ikasto lan eta ikastetxetan eta uzen txuzte beren eskutitzatak jo, meka astu intzik zea jartzi eta ordun berriz beste kikiba jartze dute eta hor, aprobentxetzen dute. Bai, jartzeko. Bueno, ez zena joaren montatu dao, bai. olentzer nontzako? Apa falta? Bueno, hoi suportezut azkeneko bai. momentuko zehizan. Bai, naiz? bai, bai, bai. Bueno, eh, nola torko da olentzero, kontatu pixka Ze, zeinekin etorko den? Ah, olentzero? Ba, bai. torko da bere hastuakin? Bai. Bere laguntzaileekin hemen ere ondo andonekin etorriko da eta ikazkiliak inguratuta ere hongo da. Aha. Bai. Bueno, geohistura jaque bai. bai aurretikan eta kanpaijoliak e bai, kanpai jautzen eta hola, bienon, hola mm -hmm. xi. Bueno, eta ohiartzungo jendeetaz aparte inguruko jendiaretortzen da, ez? Eh? Bai. Bai, oi beste urtetan konturatu gea, orreretako jendia irungo jendiare hurbiltzen dela. Gio, oida afroga geota berando bukatzen dela ekitaldila Hoi, hoi, sameneztuten aurreat zian beste arazoi bat hoi izan itxek ez? E, geo, <gülüyor> sechun se, se, piali berti zuten denak eta zueke afaltzeko Bai, bai Eta, bueno, ekitaldila e, azkenian, a ber, e, bostetan hasten dia lartango abez batzakoak Eta jazten ja jazten gaueltza gainein trikitilariak, girotzen, pixka bat, eee Gusta jonten dinakina besti batzuk, olentzero bea seitan gesten da. Seitan. Bai. Eta hoi urtero berdin-berdina da, eta gutxi gora bera, zazpiter ditakor hor txe bukatu egoten da. Mm -hmm. Bueno, bai. gehore uste dut aurren artin nahiko kontuk izaten dira ez, ni jutu olentzerokin ez, nina, ni, eta Bai, bueno, denetik bai, ba, batzuk txande zin hartu ikan, eta beste berriz, berrik ikusten dute eta beldurtu pixka bat iten jote, noski, arpeia xikin, xikin jakin, ta nola tortzen den ikatzea itetik mendetik kanba, bagatezeri txikinak, uh -huh. eta gio beste batzuk bia pasatzen dia olentzeron aurretik kan, aztu intzaie zerbait eskatzia, eta hor berriz... Ogo xokile berriz hartze dira. Ba, bai, beste batzuk zuzen, goxokile bila juten dira. Bye, ta, bai, bai, bai. bai, bai. <risa> Olentzerok bueno, hartzen du pazintzila eta juten den guzti jai, de eta... denai ondo ongietorri egin joa eta... Oizan hor dugu, ez aur guzti jai ikainola arreta. Bye, bye. Ta, bai, bai. Eldua ire, bai. Eldua ire, bai. Ba. bai, bai. Ba. Ez es que bai, bai dugu batzuk. Olentzerona magalian esertzen dira elu dago. Ezo, bani ganez. Bai, Bai, bani bai, bai. <risa> <lentzelona, magaliane, risa> ganez. <risa> <risa> <risa> Pero bueno. mi bai dena, dena jartzen jo eta den dena pasarte olentzero ez ta mm. Bai, gero zuek nahiko lan ez jendeak. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, izatenuko bai. Mi gustoa, gusta. Politia, polizia izaten da. Mm -hmm. Bueno, chondo arrare legun zen. Zuek hor bai. parte hartu zute, zen moz juntzen. Bai, Oinek. bueno, bai ni ondu nitzan eta Ba, kitaldi polizia tera zen, eh berrilea zen, eta ordu pixka bat denak eurdurik ginean, ez genekin ondo zerrin berko genuen, bueno, e, oso politiak ezen, eta jende, jende asko parte hartu zuen, eta gu guztua, eta nik uste dut jende ere guztu Ekitaldi politia, junginan, olentzero badakizute, oan azken aldi gean, batekin do, eta ikatza eskastu zula eta lana gainezka, eta bueno, aprobetxatu nahizun, txondarra hortan zuen ikatza, eta bueno, gu... Hua eskatzen junginan eta gaur plazarare karkitzeko asmoa dugu Ordun gaizki portatu den aurrak ikatza jasakute Ze badao? Bai, bai, bai, bai ikatza Kano. bado Baita arditu hori bai. gaina ganea hau zen e, Oire... Oire esalmerdu bai, du bai, bai, bai. zebet ire izaten da bai ikatza hor gozo izkoa ez ez ez ez Ikatz... Benetakua Benetakua ez eh? bai, bai, bai, bai, bai, bai, benetazkoa bai. Okay, Gaizki portatu badin badia Bai, bueno, bateze, e, gaurko ekitaldian importantia da e, jendeak girua e, girotzia e, eta basalitadez jantzita juteak Jotian, komeni, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Kusten zu? Gure jalaneko arropakin. Bai, kusten zu? <laughs> jantzita gaudeko izgoizetikan? Bai, nik uste orokorrian jendea jantzita etortzen dela, eh? Bai. Bizaten die batzuk jantzita orokorrian, bai, e, jantzita jantzita jantzita, bai, ta, jiruan, bai, sartzen bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, Iauker, ez baina hon, laugarren urtia dazuena? O... Uh, <risa> ez, ez, ez... Ezan ez, ez, olentzeron etorregat egin da, ta tal dia sortu zela, eta... Bai, bai, bai, bai, bai. sortu zela, bai. bai... Leheno, abegi taldiak inan, olentzeron laguntza mm. lebezela ibiltzen inan... Uh -huh. Eta oa ingea, olentzeron laguntza... Bai, diak. bueno, guk bai. olentzeron antorlatzen... Eh... Ogei urte ezpadut desarten, gutxi ura bera, ogei emezortzi vai, vai, urte vai, da. Vai, vai, eta ekitaldiare gutxi ura bera berdina vai, da. Bakarrik abegi bukatu zen, eta ordun abegin zati bat zen, olentzerok antolatzia. Mm -hmm. Orduan moa jarraitzen dugu abegiko batzuk, eta beste laguntzaile batzuk, Minon abegitik kanpoa, eta horregatik izenea aldatu genuen, eta olentzerok mm -hmm. laguntzailea ez. Jendiak parte hartzen du, erako jendiak parte hartzen duen, eta no? Parte hartzen... Duen, tan, o... parte Tal día, tal día bertano. Tal bai. Herriko jendea, bueno, beti, betiko laguntzaileak izaten dugu, txistulariak, campanholiak, eh, peleo ainor gare guri laguntzen eitzen dena. E, eta Olentzero ere bai. bai. E, eta aurten be, berrikuntza bezala dakagu, eh, sea. Eh, Eta ge bai, azkeneko, pues 4 urte de hoy bai, olentzer Olentzero laguntzailek hasi E, txurtxur ikastrolako taldea etortzen da euskara taldekuak mm -hmm. o txurtxur ezkutxunekuak eta aurten hogeitabi gazte animatu dira eta bai esk, e, oso konten gabe oso oso konten aldi haurtatik mm -hmm. nebaitu zute e, e, lehenengo urtetik ogan arte jende gehiago urbitzen dela bai bai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 Eh, amai que o merinda mateño lenterori. Ah, merinda hoy importante, da, eh. Natalia, importancia. Eh, ta aurrariko xokiak ta banatzen ta aitzen da eta bar. Eh, uh -huh. e, gio nere lana adidez, ba, e, jaisten, ba, eh, antortxekin za egiten dut. Eh, uh -huh. e, biri, bir, biri argitzen uto e, eta gio oltzatikaan jaisten dieanean aurrak, ba, lagundu egiten jet. Jaisten aurrari oltzatikaan eta pixka vigilatu jendu gurasuak hortikanez gore jotzia. Ah. Ez kebeste lor... Ja, ka. Zakaizko bat posile bai da sortu. Bai. Eta aurrari pixka lagundu geisten. Bueno, doez. Bai, bai, bai, guzti. Oso, Hora, politia, azken, da, Oso politia da, eurtzi. Bakoitza papera bat hartzen dugu, eta bai. beste batzuk olentzeron eskutitzen zakoa gesteute lehiotikan, eta... Bai, bueno, bakoitza denetik. Bai, denak bakoitza, du... bakoitza gure ezadakagu. Uh -huh. Gure... Gaskulanak la... egin txugu. Oi... Bai. Baitaren. Uh -huh. Ze sue karta botal zute, o botako zute, o ze? Bai. Ut bai. Ez, noletza zutu auto zuten izak. Ba, geho, da, gehiak usten dugun atxua, akortu e, auta, nahi duteta. Eta batzik dutan ez tigu kartzen nahi duguna, eh? Ah, ez. Ikatzak kartzen zu horretxo? Me karri zanudabai, <laughs> <laughs> karri zanudabai. Gure ez gabetit txintxo portaz. Eh? <laughs> <laughs> Pero ze eskatu jo zute, o lehen zari posile badasan, o? Ah, bueno. E, igual ezin da xan, bestela... Ez, ez ez? Gauz batzuk ez, minun. Beste gauz batzuk, ba, nik eskatuko nioke be, betikoa, zaila da, eh, minun. Abrablentzeroko pari betzel akartzen diguten itxian ez daudenak. Honea, uh -huh. uh -huh. etortzia, eta krisisa hau den abarro runtzen den, ez, da, jun, <laughs> den sankeo, goduet, azela, eta joten den, eta joten den, joten den, ale ja. Eta zu ginegi? Segei asan pentsatuko dut, goitibera bere honduan helduna zela, eta Un momento honena agotzen sareko gola. Eskeinaki kentzufia du beronduan noten da. Ka, claro. Ona itsu eskikatzenen mino gutxi okargo zien. <laughs> igual. <laughs> igual <laughs> igual. igual. Bai. Bueno, amaitze gora pizkamiskan, eh, animatu eh, guraso taurrak eta eskualdeko jendiare hurbiltzeko. Bueno, etorri zaki ezta gaur gabián, badakizute urtean bain eh ikusteko eh, ikusteko baliadun ekitaldie ekitaldia dela, mm -hmm. animatu giro politean eongo eh, Eta egoiziakin, ba, giro erramatzen du ingo du laxik, ez du ba, Bai, raruga da, eh? Alare, <laughs> <laughs> abendu nobit alauin, mangamotzen Ez eh? da, lenda beziko Beste urte, eh? urte batin, ordun beru eintzun. Egoizia mino gino, beru eintzun ordu, eh? Bai, bai, bai. Yes. Ni, bueno. yes. Igual asiko elurra papatik? Igual, igual. Igual oren zeroak elurra, gartu? Hoi da, hoi ba, da, hoi da. <laughs> Euskalo. Olzanein izan du du? Kanpun egualdion eta geolurra lurra barri. Bai, no baitare, bire ingizandotu, bai. Ara, bueno, bueno. Bai. Magikoa da gure embajadore moikia. Bai, bai, bai. Bueno, ba, harritxuta inaki. Eh, ez ditu denbora asko kendukoz, lanin sekiu bertzute. Bai, bai, bai. eh, eskerrik asko. Zuberi, Eta, ondo pasa? Suberi. Bai, berdin, ta vale, urte berri ondena hai. Berdin, Aio.